Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Buya uh, Adakah yang dinamakan Was-was dalam bidang akidah Apa itu? Was-was dalam bidang akidah Lalu bagaimana penanganannya Buya? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Was-was akidah ada Dan godaan setan yang paling berat adalah Was-was akidah Nabi pernah menyebutkan Setan nanti akan mengajakmu untuk Bertafakur Padahal tafakur itu benar Cuma tafakurnya di tempat yang salah Yang mestinya yang kita tafakuri adalah makhluk Allah Nikmat Allah Tapi setan mengajak bertafakur tentang that Allah Akhirnya sampai pada pertanyaan Siapa yang menciptakan bumi Menciptakan langit Tahu dia Allah tapi akhirnya sampai pada pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ini Iblis sudah yang ngajak. Lalu sampai, Allah kaya apa? Kalau melihat film Baratayudah sama Ramayana mungkin, kan ada Dewa Dewi situ katanya sih. Ramayana Baratayudah ini kan bukan dalam kisah Islam. Dan rupanya asik nonton begitu. Akhirnya diam-diam dia tertanam di hatinya was-was. Saat menyebut nama Allahu Akbar kebayang. Seperti patung di dalam otaknya. Jangan dianggap remeh nonton film-film semacam itu. Karena mereka diam-diam menanamkan keyakinan juga. Tuhan mereka atau Dewa Dewi yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kita sebagai seorang Muslim ternyata seolah-olah menyembah Allah ternyata telah menjadikan berhala di otak kita sendiri. Ini was-was. Dan banyak was-was urusan akidah. Dan was-was urusan akidah biasanya lemah lemahnya di dalam pemahaman tentang akidah. Sehingga di dalam oleh para ulama tentang Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak seperti apapun yang mas, yang engkau pikirkan Lihat apa yang ada di dalam semesta Engkau lihat gunung menjulang tinggi Lautan lepas, bintang kemintang, rembulan matahari Apapun yang engkau saksikan di semesta ini Kesimpulannya adalah, akhirnya adalah Allah tidak seperti itu dan berhayalah seindah apapun Sampai batas setelah itu kau katakan Allah tidak seperti itu Selesai Berangan-anganlah sebebas-bebasmu Akan tapi pada akhirnya Engkau harus bisa mengatakan Allah tidak seperti itu Selesai Ini was-was aqidah Sehingga was-was aqidah mengatakan Allah bertangan Allah menua, Sampai kebayang Aras, ada kursi Allah duduk di atasnya Ini kan Pak RT Sama Pak Presiden atau pak guru tadi itu Allah tidak seperti itu. Jadi waswas -was akidah adalah waswas -was yang paling luar biasa. Sampai derajat orang mengatakan aku ini iman atau tidak iman. Auzubillah. Sehingga bisik, setan membisikkan syahadatmu belum benar. Sehingga Pak sudah bersyahadat dia masih merasa belum beriman. Nauzubillah. Harus diperangi dan dengan ilmu dan dengan perkawilan yang benar. Kalau gurunya orang waswas -was, maka akan masuk bab was waswas. Sehingga di dalam masalah pembahasan aqidah itu Hendaknya manusia dibagi dua Kalangan orang awam dan kalangan anak-anak cerdas penuntut ilmu Kalangan orang awam tidak boleh engkau menghadirkan dialog falsafah atau ahli mantek yang belit-belit itu Karena justru mereka tambah bingung dan tambah tidak faham Akan tetapi di kalangan tulabul ilmi penuntut ilmu Boleh engkau berdiskusi dengan mereka tentang keyakinan akan Allah Subhanahu SWT sesuai dengan dialog mantek yang selama ini diajarkan oleh para ulama untuk pengukuhan akan tapi jika orang awam engkau beri pemahaman cara dialog kaum ahli mantek maka dia akan tambah bingung enggak faham itu semuanya maka engkau telah menanamkan waswas. -was. maka dari itu, waswas was itu munculnya biasanya adalah karena perkaulan yang salah guru akidahnya sasa, salah guru akidahnya sendiri waswas, -was. maka muridnya juga kena waswas. -was. Guru akidahnya dalam beriman waswas -was. maka muridnya juga waswas -was. maka ini waswas -was dalam akidah ada cara membantenginya adalah dengan ilmu kemudian dengan pergaulan dengan orang yang benar akidahnya ini nular penyakit waswas -was. yaitu dengan ilmu dan bergaul dengan cara yang benar kalau gurumu waswas -was, dijamin kau akan kena waswas waswas -was akidah dan juga jika ilmu adalah kurang maka sangat mudah tercemar mudah kena gangguan digunjang-ganjing oleh keraguan sehingga muncul permasalahan di otaknya, di benaknya, langsung berubah imannya sehingga sampai, wah pertanyaannya macam-macam kadang pertanyaannya orang was-was itu aneh-aneh misalnya, bagaimana anak kecil kok sakit? Allah dolem dong, anak kecil tidak punya dosa kok sakit? kok bagaimana ada orang kafir berbuat baik banyak tapi kok tetap masuk neraka? kan dia berbuat baik kenapa enggak bisa wah ini pertanyaan macam-macam lain ini adalah model waswas -was. kalau pertanyaanmu seperti itu yakini dirimu kena waswas -was. kalau kamu mulai bertanya Allah katanya maha adil tapi kenapa Allah kok menyiksa anak kecil yang enggak pernah punya dosa engkau kena waswas -was. ayo bingung ya waswas -was itu berarti sekarang engkau Allah memberi penyakit sama anak kecil aja bingung ha Memang ada janji Allah dengan anak kecil, wahai anak kecil aku janji kepadamu untuk tidak menyakiti ibu. Allah pernah janji begitu. Tidak ada janji. Selagi tidak ada janji terserah Allah membuat apa. Kenapa pusing? Mau kena waswas -was lagi? Ini adalah pembahasan nanti masalah. Jadi ilmu yang kuat, berguru yang benar, maka itu nanti akan hilang waswasmu. Ada sekelompok orang akidahnya benar akan tapi cara menyampaikannya adalah terlalu berlebihan. Tidak bisa membedakan antara majlisnya orang khusus dan majlisnya orang awam. Dia adalah penyebab fitnah dan waswas. -was. Dan memalik marah dengan orang-orang semacam itu.